Порівнявшись з воротами, я висунув руку у вікно і розвіяв жменю порошку з невеличкої капсули. Коли завтра вранці я приїду сюди, то вже не матиму потреби світитись попід самим будинком, щоб не прогавити олігарха, і в процесі зовнішнього спостереження мені вже не треба буде висіти в нього на хвості, викликаючи цим самим нездорову увагу з боку Путилінських бодігардів. Виїжджаючи з садиби, машина Валерія Петровича прихопить на колеса трішки пилу, який містить радіоактивні ізотопи, і апаратура в моєму авто зможе відслідковувати всі його переміщення, залишаючись поза видимістю. Цікаво, що ви там собі надумали, Валерію Петровичу?